Hei og velkommen til god nyhet, sin episode Hva er det mye for å Jeg tror det er 108 108, er du sikker? Nei, 108. det er ikke så nøylinge, for nå begynner det bli så lange tal Så jævla mange alligevel ja. Episode something mm. Velkommen 108. til du som ser på, velkommen til du som hører på radio Velkommen til du som bare hører på ja. Og til alle dere som, men jeg skal ikke sette den sånn i Men de dere som ser på, så jeg følger med på, Ja, dere kan ikke se så. <laughs> <laughs> jeg har det på denne Se på telefonen min mm -hmm. Så flott og blank den her her ser jeg hva dere skriver visste dere... Slutt å knastre så veldig da Ja, du var ikke meningen, jeg hørte du bråkte veldig. Ja, slutt med det da Du stopper ikke selv om du vet det Du måtte ikke brette det Himmel med ganger. papir og faen skal bare Prøv å sette meg til rette, du ja. ja, har du sett på teater? Hm? Jeg trodde jeg hørte hva du sa Og så gjentok jeg det jeg trodde jeg hørte du sa Jeg prøvde å sette meg til rette Ok, jeg trodde du sa Jeg har sett på teater <laughs> så, så derfor folk jeg så Ja Lyd er et virkemiddel i teater, kjenner jeg Oi, podcast <laughs> Kanskje du, nå er du på Nå er jeg på er det, nei, Oi, ikke så mye støy fra deg da Kjære vene. Men i motsetning til Til å sitte ned Og snakke rolig, så har du stått opp du Og nei, snakket opp. høyt ja, også, vil, du, så vil du bare snakker. fortelle litt om det Eller være standup komiker som du har begynt på nå Du har sagt opp, alle jobber du noen, <laughs> noen ganger ja. <laughs> Og bare begynt rett og slett Å, å ta, ta for dig av ja, scenelivet Ja, det skal jeg si at jeg godt kunne tenkt meg ja. Triveles med å være bedre på scenen Ja, og det er mye bedre betalt da, ikke det? Jo, men Men Nettå var den grund så vil jeg ikke Jeg orker ikke å ha smøpenge Nei, det blir rett og slett for Nej Nei, seriøst, det var dritgøy De gikk dritbra, de gikk til og med Magne skrøyder med Til og med Magne, og han skrøyder ikke av Magne Han har aldri sagt noe positivt som meg noen gang Stakkars Magne, han har jo gjort det Ja Han har det Ja, det det Hvis det er som kanskje sier noe positivt om meg så er, så er det kanskje han, ja Han er riktig Og det er jo en person til som alltid sier noe positivt Som er i Adisvalden, det var mamma Satte ni ner? Mamma sa det i salen och hörte mig ja. ha vitt om marshmallows penis och på något hade pulmen skulle räva så det var Sa du det? Ja ja. Det var en del av vitt. Jag kan inte berätta hela vitsen. Nej. Nej. Smaka bit kallas det. Ja vad då? Ja, mina vitsar. Ja, snart du får du få den som sånn Timus special på Netflix. Ja. Det målar. <laughs> Ja men, det, hey da, men helt seriöst så var det dritkul. Ja, För du var rätt oslett. Är koste mig. Eh, var rätt oslett debuterat som stand up utan vi snackade om i detta tredje på rad vi snackar om, men det är lite viktigare likväl. Jag syns det är lite viktigt. Och så kanske det, ja. for, kan ikke, det er, på stand up visst det kan eller? Det är lite lurtt. Ja, det är det. Och det det är jag förlåt jag kan om du känner liksom, så det, du må snacka med om det så kan jag hellre bara vara med. I ehm ja. en gång. Så var jag i London. Og så tenker London, det er en stor bygg, det bor jo flere ja. mennesker i London by Enn bor i Norges kongerike, ja. det er jo veldig, veldig, veldig bra Inkludert Jan Maien Ja, særlig, <laughs> ja. inkludert også Dronning Mådan og, mm. og til og med en par tre landsbyer ute på Svalbard Men, mm. da vi satt der, og så så vi vel nettopp sett en fotballkamp Jeg og min kumpan fra de... Ja. Fra de fra, fra, fra, så bodde de i London på den ja. tiden Han ø, og jeg så tenkte Skal vi, vi finne på noe gøy da? satt og ja. drakk noe øl og sånt, så begynte å skrive i Google-feltet mitt ja. s t du skulle på startkamp egentlig <laughs> Skulle på startkamp Og da kom Autogoodle på plass ja. Stand-up London ja. Den skjønte det umiddelbart ikke sant? Ja, han, var, han var påmerket ja. Og hvor langt Det var nesten kortere å gå Til det nærmeste stand-up stand arrangementet Enn det var å skrive s det var alltså bara runt huset. Sen ja. var vi plötsligt på stand up. Vad det Ja, det var det sånting som jag det kan jag sätta pris på med med Spotify. Ja, storbyen. det är jävligt åldright. Ja. Vi för det är gøy, har det gøy eller? Vi liker ju det. Ja, jag syns för det. Och det var på lördag, var det succé alltså. Ja. Och det är att en och alle om å gå in på Facebook-sidan till Standup Kristiansson. Tryck gilla. Och så kan du följa alla ting och tång där. Mhm. Mm Kanske ska på scen igen. Kanske ja, men har du något nytt nu nå att komma med då eller eller skal du by på det bara på något sätt bara genta det igen och igen? Jag spelar in vet du, bare, jeg så bara kan jag så mim minäst gång. Ja, vet du, det, det gjorde jag med, med han som jag läser godnatt berättelser for. för. Ja, stämmer det ja. Eller jag spelade in den där en av Og så var satt på avspelning på telefonen men ja. så jag satt vid sidan. Ja. Och sparar det ju rösten men den er ju den är viktig att lever ju den. Det, lever ja. den. Hvis ikke jeg ikke kan prate, så, så har jeg trøbbel da du, Ja, da har du trøbbel så, Men nå er det gjennomskudet for lengst Så oh, ja. nå, nå nytter jeg ikke det Ja, for han har jo intelligent og gammel Jeg eh, har blitt veldig lei av den ene <laughs> Samme historie Men du må bare spille inn flere da. Ja, men da skyter jeg meg selv litt i foten igjen, For da, hvor mange må jeg lese inn, ikke det... Ja, men i det lange løpet tror du vinner vi på det Ja, kanske du har rett Det er ikke sikkert alle skal gjøre det vi om for noe Nei du eh, fortell, nei, du kan ner du. Du som är så god att snacka. Nej, det Stefan Jure var at han var drittleje att läsa godnatts historia sitt barn. Mm. Og spelade rätt så lätt in godnatts historien. en ved en en anledning då som jag som ja, ja. Jeg leste den, så satte jag på och Ja, för du var säkert inte med alltså så Nej, den. Nei, dette, nei. Dette sert, altså. Det tog jag upp. Har det varit skjedde? Ja. Men så läste den egentligen. Ja. så eh provade jag med då natten efter med samma historia. Ja. Og ble da konfron kon konfrontert Ja, det er det vanskelige ordet der Ja, det var langt vanskelig Ja, det er mye herrer som gjemmer seg Og, og da ble det da satt, satt, mot veg tatt satt til veggs da Stilt til veggs ja, stilt til veggs Norsk altså, det er ikke så lett Men det er gang. vanskelig språk Du kan ta på tysk kan ta Jeg kan det, jeg kan det En annen gang Ta det på tysk Bli stilt på veggs til tysk Stilt på veggs? På tysk minne Det heter jo ikke det Prøv, stilt til, til veggs Aufstellen nach den veggen Und der vegg ikke, ikke og veggen Det vet ikke du noe om, har det egentlig sagt i Tyskland? Kanskje ikke, nei, kan ikke Tyskland Så blei det, nå la vi om lite her Men, ja, du, du, men jeg, jeg, jeg slapp inn. unna, men han, han, ja, han kjøpte historien Hvorfor jeg klarte å fortelle historien med munnen igjen uh, Ja, men for, for du, du leser jo ikke jo, Nei, jo, jo, hør <laughs> det går bra. Men du mima ikke igang Nei du, Var du der inne i det hele Ja, jeg, ja. Jeg, ja, men det, det var jo et kjæringråd Du kom jo ja, med det, du, du holdt deg i stunden Jeg holdt månedsvis, ja, ja, ja. så herregud Tenk om du har fått gjort av det i måneden Ja, det sparte tid Da kunne jeg undersøke ting på nettavisen På aftenpoften .no. aftenpoften? aftenpoften? Aftenpoften Det sa du de med vilje Ja, det sier jeg med vilje Ja Fordi de skriver med sånn gammelt språk ja. På fonten sin Og det ser du som en F Det, det tror jeg du har hørt det si før Ja, faktisk Og eh, aftenpoften har nå det litt mye sånn betalt For å lese artiklene deres uh, Ja, ofte, det da. er vel de ikke noe får aviserne ikke lese Ja, nå ja. er det da En kommentar in fra Det er ikke det vanligste navnet vil jeg si Men det er jo det er Kim Andrew Kim Andrew, ja, ja? Kjenner du han? Uh, det vil ha vært rart, for det er da vennen til min uh, ja. Samboersbror oh, Jeg var redd det var en av bror du kjent uh, Nei Okay, ja, men han ska hälsa til Fra, fra det blir Södland. Här är vännersla vårt han var. Han var där vän till I helvetet. Det er långt ut Det där är ute där, men jag mötte han i jula förste gången och han sätter pris på konceptet god nyhet och uh, han är väl Och jag sätter pris på det. Ja. Kim. Han är väl den som heter Jevne heter han, som liker detta show best. Han er den jevne, den bästa jevne tillhängen vi har. Ja. Han heter Kim Andrew Jevne. Aha. Ja. Så där där där ligger en högt uppe ja. och långt framme. Ska jag vara nog med vi får med oss? Nej han skulle ville bara att du skulle snakke till honom eller om han. Oh ja. ja vad vad om... i byn att folk där vid mitt på gata? Jag her i Vanneslätt. Ja, vad är det som sker? Och vet du vad Stephen? Nej, jag vet inte vad var. Du, hva? Var det du? Det var ja. Så var du död? Är du död då? Tro. Det är säkert någon var, var farmen, som... vet du nå? Nej. kunde det är inte långt jag kan kaste stein Nej. Men jag kunde kasta stein Ganske med väldigt kan du kaste stein ja, nå som jeg blir voksen kan jeg det, men før når jeg var litt yngre, så ja. kunne jeg ikke kaste langt ja. Men jeg kunne kaste stein backhand til der de fant den, herifra Herifra? De fant meg da? rett ned i høyre der Lå ned i veien her? Ja, omtrent på plenen min ja, Eller, ikke, ikke plenen men, men du fikk dytta den ut, <laughs> ut skuffer, Nei, hei, Jeg har ikke vært heim i helgen ja, nesten, så dette var ikke med Men, men de fant den fra meg, det er helt sant, rett ned i, rett der. der Jeg synes det sto Vennesla sentrum, dette er vel et stykke unna Vennesla sentrum Ikke Vennesla sentrum, hvem er som skrev det? Internett hvem på, på en sånn... Twitter liksom? Nei! En journalist fra ikke Vennesla-tidene men kanskje sånn... Ferdelandsvenn? Ja, kanskje noe sånt. Ja, hvis de skriver Vennesla-sentrum så er du bommet fatalt. Ja, for dette her er ikke mye sentrum nei. å snakke om altså. Hvis jeg skal la det centrum sentrum så blir sliden og kald og blod. Ja. Så langt er det. Sint? Og sint og arg. Nei, for trist for bana. Men jeg er helt seriøst de fant den fra meg. Men hvem var det da? Eller er det? Det kan jeg ikke si på lufta känner nån i alla fall inte några. Är det nån sån med fönster där? Uh, nej, det vet jag inte. Nej. Tror ju inte alltså. Tror jag. En gång för länge länge sen. Jag jag tänkte ju först att detta är bara det rehnostressligt som det bara. Men det är med såna folk som ligger strödd. Nej, men jag tänkte kanske det där typ en gammel man som har gått hem till marknadsplats och sen död. Ja. Det sker. Det det händer oftare nu, tror. Man gång så gör de det. <laughs> ja. det de så dør de en gammel, det gänger henne så död i fonden på gamla. Måndag morgon ute och skoffa ett tak med snö, färdig. Ja. Men detta var ju uh, han var ju inte gammal. Var rodd. Nej. Var du ikke gammel eller? eller Nei, jeg 40-åren Ja, men det er sånn hjertetid, det er farlig Ja, rundt juletid er det, det men akkurat nå er jeg med i langtude i februar Det er jo valentinstaden, bare et par dater ja. tre, Har du kjøpt uh, en bukett? Jeg har ikke en dritt Bukett med smørordamst? Nej men jeg fikk vel skryd uh, for en 12-15 år siden For en valentinstaden, da kjøpte det, jeg kjøpte løvesen Kjøpte du løvesen? Ja Tror du du tøyser med meg? Ja, jeg tøyser Jeg tøyser Jeg vitser Du tøyser med alle ting, du Vet du hvilken vits jeg omtrent fikk Jeg fikk i hvert fall, om ikke det var høyest latter Så fikk jeg i hvert fall applaus for den vitsen på lørdag jeg fikk, Du fortalte du en vits? Altså sånn norske og svenske Ja, ikke og... den der Jeg dro en vits på bakgrommet da Ja, okay. Backstage da, som jeg sa det ja, ja, Var det bra backstage eller? Jævlig yeah, right. rett og... ja, ja, ja, gratis øl da Gratis øl? Ja? ja, jeg så mange øl vet du ja, hvor mange rakk du? Ja, mange <laughs> Mange nør Nei, jeg drak faktisk ikke så mange jeg, hadde, jeg var jævla ops på det Fordi at jeg var jo livredd For jeg tenkte, hvis jeg kommer opp der dritings Og prøver dra et par vitser i fyller liksom Og så Også er så, ikke det ikke gøy Så, så fjer jeg panikk, Ja, riktig Og så dreier fram penis Så tenker jeg det er gøy for Nå leder jeg ikke noe her. Jeg en plan F her Ja, riktig F er ikke pung <laughs> Frem med pungen Ja Der kan du et gøy triks med Ja, men jeg gjorde ikke det heller liksom. Nå blåser pungen Det er ikke som vet Hva kan <laughs> Det är ju la gamla faktiskt ja. blåser på en. Men det är andra spung, du kan blåsa. Nej, helvis. Det finns flexibla pungar ute Og du blåser på de i flesta av dem. Ja då. När det trengs. Plan ja, plan kan man tänka. Ja. Nej, det uh, den lite snädra backse, det var det var två kompisar som var på Kino. Mhm. Mm alltså den den vitsnar lite göjjor honor. När du publik för dig som ser ja. Så ska nu ska jag vända mot publiccup. Vända sånn. har du blivit sån kändis nu va? Ja. Det är inte så grejs som är gøy. Tog kompis sitter på kino. Och så snur han och du får bara se för dig kosten ser på Brandson. Sånn. Mhm. Mm så snur han in sig till han så och för två på kino. De har ikke noe annet den, da. Er det har inte nåt dör än då. Är det vanligt två vänner eller två sånn? ja. ja, Har du gått på kino med bara en vän? Jag har mest Min egen venn Tommy, Tom, du, du er on fire Helt dumt Det ose komiker Det gjør uh, Nei, uh, de sa på kino Og så, så kikket han på han og så Hjelvete Tommy lagde luktelyd Er du dritt på det? Ja Se den andre sånn, Hvorfor gjengde juder? Jeg er ikke ferdig Nå <laughs> Den har jag oh, Den, den slog han. Den slo han du hörer latter någon ja, där. Den. den. i upptack. Ja. Nei, da har det kommet någon kommentar in här Det är ju Kandidater Til till denna veckas premiär. det var ju vad det shortel vad var det som var nästa? Ja, nu hemme väl. Det var T60 sist kan som vi bara ska göra likt igen. Se där, nu är Nina på plats. Nina Premakaiser. Ja, Mams. Hun hon med i konkurrensen. Og så Øystein Lindberg, han skriver at du blir sliten Skal vi se, jeg kan si det på ditt språk ja. Du blir sleden av å bare labbe til leifen Her ja. du labba så langt egentlig <laughs> noen gång. Det var nynorsk Ja, det er <laughs> uh, Du har poeng, Øystein Hvor langt har du labba noen gang? gang. Jeg labba i mil har du labbet en mil? Ja, helt sant Men det var jeg, da gikk jeg gikk for å gå <laughs> Ja, ok jeg, jeg gikk for å trimme Du gikk trimme. for å trimme? Ja. Jeg hadde sånn jævla lang min onkel labbet faen med en mil Øve ja. mil Du, dere er enige om at det var mil? Tilsammen <laughs> Tilsammen gikk det 5 kilometer hver da Ja Riktig Nei, det, det, var, det var faktisk over en mil ja. Og det er langt altså Å labbe mil er jævla langt Ja de, de, de har sån där sommarlopp i byn Hvor man kan løpe en mil. Klarar du det? Nej, jag tror blir jag blir seriöst lidna bil i en mil. Ja, ja, det, det, ja det, det kan hända men det är där det, er, det er sånn rundt, da, som vädnen runt där som sliten. Mm, nej. Okej. Okay? <laughs> det är Har du fått med dig en ny oh. sånn teknologi som heter bilsnack? Eh, uh, jamne på Facebook, skönar du. Där där okay. tungt inne i Facebook nu. Ja. Og der er det en gruppe som heter Gründerklubben. Uh -huh. oh, ja, da er det Gründerøte. De skal liksom være så gode med uh -huh. hverandre. Gründete. Ja, mm. og der er det noen som sa at jeg har, eller ikke jeg da, men har du, har jeg har, har... Har du ikke hatt møte på Gründerløkka? Uh, vet du hva, Tommy? Det er, vet du, du må jo komme dig på neste platting her. Bare ta en Europall, gi en duk på den, og så bare opp og stå. Ja da. Ja. Så, ja. er det en som har laget en, en app som heter Bilsnakk? hvor alle som har en bil med et skiltnummer, kan snakke til andre som har et bil med et skiltnummer. Og da hvis noen for eksempel glemmer å blinklys, eller... Kan du skjelle det ut, da kan du skjelle det ut, Åh! Oh. Ja da. Men det er litt, sånn, litt dumt da, det er jo frivillig selvfølgelig bli med på dette her, sånn. Men du, også... Ja. Båparten er nok de som bruker blinklys. Ja. Men du tenker sånn, men, ok du da, DL 9, 3, 11, 5, 5, men dette, 7 Men dette vil jo øge, føre til økt bruk av mobiltelefonen i bil, så jeg for meg Ja Helst får vi holdt passasjerende kanskje, men jeg kjører ikke ofte med passasjerer altså Nej ikke jeg heller faktisk egentlig Men det, det, det må man bare løse, ja, ja. det vil teknologien ordne ja, Herregud, jeg har en knapp på, på, på min gamle bil ja. altså, jeg, Begge to er like gamle nå ja. Jeg kan trykke inn og så kan jeg snakke til bilen, sånn Uh, ja, ja. turn send, off radio kan jag si Send melding. Send, Melling. send Melling. <laughs> to that car. Ja, <laughs> det, ja men det kan du säkert uh, Ja, -dette ja det är ordentligt. Altså, det där är jag hade du lage en app men sånn, så sån som klarar väl lage en app som funkar ja, minst du körer. <laughs> ja, det är sant. Det ja. Men du de skulle ha förtalat vittismen. Du har ju fortällt många vitsar då? Jag har fortällt en i skulle säga si, si det at den en det var inte en vits det, det var jo en det, men mycket komik. Kan <laughs> jag säga det en gång? Den, jeg ble så overrasket over den som jeg fikk mest Eller kanskje, kanskje mest respons på, ja Riktig Og den vitsen kan jeg fortelle for at det var en location-vits, egentlig Basert på henne vi var han for vi på østsida, rett ja. ved UiA Der du har du jo ikke så mye i, i, i sånne Nei, og det var det jeg sa, det er veldig stort man meg å være her Det er faktisk nærmest har vært en udannelse Se der, den, den, den, den. den var fin Ja, var den egentlig, jeg synes ikke var så gøy, jeg var... Jeg sa det og vippet helt frem til, til Når jeg var på scenen Når jeg sto der, Så sto at hver ene Jeg husker jeg ser med den jeg, Så du den Den likte jeg best ikke, Du vet ikke det andre Jo <laughs> Nei jeg kan, jeg kan føle det Det kan du nok så, så der Men den synes jeg var kort og grei Ja for du, du Anet det andre vil sammen Hvor langt det yeah. <laughs> Kjenner og, okay. ja, ja Kjenner jeg litt Kjenner Men herregud Den gode historien Det, det trenger ikke Bør ikke stå veien For sannheten i alle fall ja, ja. Det, det jeg sier nå Er at Glenn Berg Olsen Han lurte på noe nå. Ja. Koker, ja, ja. Han kom med en och en rå och det kokar kom det Han lurar på vad stod på ridern din. Eh nei, det var det gratis sällarna och en god soffa där ligg. Du fick en egen soffa ligga? Ja, nej, jag måste dela med många andra. Okej. Ja. Men du kunne ligga nedst eller? Ja. ja, det var det jag får tack. Ja. Eh, rider jag? Nej, jag hade inte uh, tänkte inte så långt. Tänkte inte så långt alltså. Nej. Nej, men det jag borde ju ha haft nog borde ha hatt... var ju väldigt väldigt avslappad egentligen hela dagen, vet du? Ja. Og det, det var sånn der som, som nesten ble litt sånn hjelp. Burde ikke egentlig være dritstresset når jeg var så redd og, og, og ja, redd. Våknet opp og bare gledet meg. Gikk hjem, så fotballkamp. Gikk det greit, eller? Ja. Hæ? Liker du solskjelig litt mer så... eller mindre nå? Bære, bære, bære, bære. bære. bære, bære. <løp> <løp> og bære for deg, da. Jeg likte den ganske godt fra før. Ja, jeg likte det. Men så reiser jeg til byen, og da, da åder jeg jo mad på en restaurant alene. Ja. Som jeg selv måtte betale for. Så Glenn, ja, godt poeng. Jeg burde egentlig ett smörbröd i vart och smörbröd kanske ja. det var. Ja. Hm, det ska jag huska den här gången. Jag var ju i på, på en liten resa som du vet. Ja. Eh Norr. på. Nordens Paris igen. Det tränger man inte och uttypa ytterligare då. Nej, ton hem. det troligt <laughs> ja. men. Ja. Och Tromsø. Eh jag valde att fly med SAS mm. av den grund at eh, altså, For för mig så är det ikke, liksom flyg det är väldigt jeg har sett en del sånne stand DVD dvder Og sånne gamle dager Og da er uh -huh. mange av de Sånne stand up De forteller jo vitser og sånne Om ting som de opplever, ikke sant? Uh -huh. Og det er jo da Ikke alltid alle som lever likt Som en stand komiker Men de Nei. lever jo sitt liv Og da lager de den humoren De, uh -huh. de selv observerer Men nå hadde jeg et sånn stand-up-komikers uh, Liv? Smak da Smak uh -huh. av det livet Fordi at det flyet ble forsinket hjemme igjen Åh oh. Jag det er, det är så galet alltså. Ja, det skulle egentligen jag skulle egentligen varit på dig idag ja. du hade jo sagt, du hade till sagt till alla till mig du skulle komme Jag skulle komma. Men så fant du at det kostar 180 kr att komma in, så då gadd ja. du inte Du hade ju sagt till mig att du skulle sätta mig på en lista. Ja, det hade jag inte hört alltså. Nej. Men du kom inte. Kom inte? Nej. Eh, min ursäkt inte det är ju det andra grejen jag håller på med. 180 kr. Men ja, 180 kr. Ja. den andre jobben ni är så dåligt betalt att du Sværk har inte råd att betala 180 kr för att komma in. Nei, Og du vil ikke ta reninger for meg <laughs> <laughs> Jeg har betalt folk for å komme altså, jeg var ikke der Så, ja. da, vi, da jeg skulle fly hjem med et fly som gikk 17.05 ja. Fikk jeg beskjed om etter hvert at dette flyet er utsatt til, til 17.45 spør, ja, ja, det ikke noe, det ikke... Men det var i helvete 17.05 ifra ja, Tromsø, skulle fly ja, du, gå... Det flyet til Gardermoen da Ja, det flyet til Gardermoen Og så har du nytt fly der så hadde jeg nytt fordi det er en av 19 eller annet Men har ikke du råkket det der uansett da? Jo, ja. Ja, men det var ikke på lørdagen da nej. nei <laughs> Dette var jo på tors da det Å, det hadde, hadde du råkket Ja, da, det så vidt klart det ja. Men, men 1740, 17.05 blir det 17.45 ja. 17.45 blir det 18.20 Å. 18.20 blir til Onsdag eller? Mandag og fredag 18.50 mener. Ja Og så sånn fortsetter det en liten stund ikke da? Uff. Hvorfor gidder Så halv åtte, da, dette var et fly fra Svalbard vi ventet på, skjønner du Og det, ja. er jo, sånn er det noen ganger med sånn det ja. Og jeg skulle jo skjønnt tegningen at dette, dette blir ikke noe gøy Da jeg skulle sjekke inn på det fly noen timer før ja. Sånn etter, ja, så logger jeg meg på appen, ikke sant? Og så, så skal jeg velge C1 og få bowlingpass og sånne ting ja. Og da er det ett CT1 å velge oh. Og det er i mitten til høyre, helt pakkerst Oi Altså ikke mulig å lene ryggen setet Å oh, nei Og der um, Med rutinerte flygfolk da Ja, mye folk er tidlig ute, ikke sant ja. på den, og det skal jeg begynne bli også ja. Hvis jeg skal fly mer ja, Ikke sikkert vist. det <laughs> Men der sitter jeg da Til slutt så kommer jeg på flyet og så setter jeg meg der ja. Og så kom, sitter det en gammel mann der og leser en bok om Hvor gammel? Lippa, han er 63 år gammel Ikke så gammel da Nei, men det er en voksen, man. hvis ikke du tror du er en gammel man når du er 63 år gammel ja, Ikke tenker, ung, tenker han var 80 kanskje Ja, uh, du er nærmere 70 enn du er 40 da si Ja, så. eldre mann Eldre mann Og leser en bok ja. om noen sånne religiongreier på engelsk Ja Og Religion som det heter på engelsk Har sin sykt dårlig ånd oh. så... Uh, ja, men det var medar var så när det det slog mig omgången i tryne. Så oj sån sånn, det tror jag inte var så det är ju ingen jag kan inte lene 10 cm bak ikväll, ikväll. Ingenting att gå på. <laughs> Och så har du kan men på eh, lite grann nedover i Löype då, närmare ja. Oslo, ikväll. Så, så når vi nærmer oss Oslo Så får vi beskjed om at det er litt kaos på rullebanen For at akkurat den dagen vi skulle eh, fly da Så hadde det vært noen bombetrusler Og noen fly hadde sklidda rullebanen Så det var bare noe surr, ikke sant? Bombetrusler og fly hadde sklidda Det var glatt, vet du Men kompisen din i byen her hadde vært på ferie igjen Og ringt inn og sånne <laughs> ja, ja. der bombetelefoner ja. Så vi ble jo 45 minutter Når vi først hadde liksom kommet til Oslo ja. Så ble vi 45 minuter forsinket til å lande i det hele oh, tatt For at det var liksom køt så den var lite tjejde då. men da, saker saker ja okej okay, får sätta. Och då kom jag på, vet du vad? I innerlommen på jackan som hänger där på sätet framme mig. Ja. Der har jag tygggummi. Åh, uh, <laughs> jaha. Yes! Det är två tyggummi. Och till höger for mig så sitter det en väldigt skyggred kineser. Väldigt många kineser i Tromsö om dagen. Jag syns jag var Jo, ja, de det ska jag ropa på pak och säga dig. Ja, det de ska ju ha så nordløs, ja, ja, ja, ja. det men det var väldigt mange Så det, det, det er helt sant. Ja, yes. faktiskt. Det är fler kineser än det er samer i i Tromsö Det är helt säkert på. Ja, det, det er helt säkert på. Ja, men ja, det tror jag nok og, mm. og, men det jag ska inte smöta. Du ser det gott själva, du. du kan se, altså, en alltså kineser skiljer ut. Oppi, ja, ja jeg, du vill. Sånn, en same skiljer sig ut For de har sån kofte. De har ju en sånn dräkt. Väldigt voldsam dräkt. Men som ja. 10 år. Ja. <laughs> for, for ja. Som markerades jeg hade bara två tyggyser i i den grejen. Och ja. Och jag tänker sånt, hm, han lejsen, ge drit i han sånt faktiskt. Så en ja. og Så tog jag en tyggyser. Ja. så gav jag då, jag skulle ge en tyggyst till han Doctor Smellerlotig sånt. Uh -huh. Det luktade helt grusomt. Ja. Uh -huh. Han, nej tack, det trengte han inte. Oh. <laughs> <Nei>, jo. <laughs> ja. Du trenger det faktiskt. Så gör du sagt det. Nej tack. Jeg jag provade mig på sån Er du er du helt sikker? Sa det du? Jeg sa det <laughs> Det går helt bra altså bare ta, bare ta Nei, nei, nei Han vil ikke ha. I vilket tilfelle er det du ikke vil ha tygges? Kanskje ikke han hadde tennene? Kan det være han bare hadde At den dårlige ånden var forårsaket av tannverk Ah, likevel Livrett for tygge Hvis han er tygge, er tygge Så kan han kanskje ikke Tre tennene bare Ja, kanskje på, da Kanskje han er veldig på, på. øm i munnen Hæ? Det kan godt være Åh oh. Det er den eneste grunnen altså. Men det var en god grunn ja. Så den, den, den kjøper jeg ja. Kanskje denne mannen hadde Han hadde så mye råttende tenner Det kan være Jeg tror altså, han var litt engelsk Skjønner ah, du de Det er plutselig ikke Det er plutselig ikke denne Og da de kan de ikke bli brydd Med noe tygges heller Nei Da har vi løst det. Han var litt engelsk ja, han, han snakket litt sånn Åja Nei nej Nei tak han... Nej tak, nei, tak. Det... Jeg tror ikke tygges i dag Nå har du sagt Nei, <laughs> oh, nei. Sånn, sånn er det noen ganger Når, når du er ute og reiser så blir du forsinket Og vi lander på Gardermoen Jeg rekker jo selvfølgelig ikke neste fly til Sørlandet Naturlig nok De har jo reist for lengst Ja Blir sendt på ett hotell som heter Park West Inn Og der skal jeg overnatte til dagen etter Til fredagen Til fredagen, ja, ja. Og du ta en dusj der Og du skal bare falle fra hverandre <laughs> Det er noen snikker Ja, ja, det, det tror det var Men sånn Sånn, sånn er det sånn Som jeg tenker sånn Hm det var ikke mitt problem i det hele tatt. Nei, det er litt daelig Det var sikkert daelig. Det er en litt sån hip-opplevelse, der har då at det var fan. Mm. Men samtidig så kan det bare køprung, kjøs mm. og bærer det tror jeg der naken. <laughs> som jeg, ofte, jeg ofte helt naken når du skjer. Ja. Og, og eh, ingen dører igjen på dette skråget av et kabinett. Og så hm. <laughs> dette burde vært, det burde se ut som du no vært folk der liksom sånn. Der. <laughs> ja, noen fjolk kan. Ja. Men apropos det, når du, når du sa det å fly, så kom jeg til å på Jeg noterte ned her uh, KLM, jeg begynte med Jeg trodde jeg begynte med det, eller så var det bare en fake-reklame for noe ja. uh, Take-off-tips Take-off-tips? Ja, du setter deg ned foran en skjerm Aha. Og stirrer en annen person i øyene Eller du stirrer sånn inn i skjermen da, der ser du øyene til en annen fyr Som skal reise du, du setter deg ned her og så Taster du in hvor du reiser fra Og henne du skal ha henne Aha og så kommer det opp pop, på skjermen en han person som skal motsatt vei. Så skal du si, ja, ja, så det, la oss si det med deg da, så ja, du, du, du er fra Indiasere, du, du, du er fra New Delhi, og du skal, da, du skal besøke da Venesla. Ja. Som de pleier. Som de pleier. Og så, og jeg skal andre veien skal, Ja, og du må gå og se på tømmeren Og sedestalsbanen Åja, oh, så, så da, da, da kom liksom, det Ja, nå, nå forstår mer ja, og mer Og en gang nede der så fant jeg en død mann faktisk Ja, der, der, der, der, der, der. det skal bli en severdighet noe, Ja, ja, ja, da, ja vi det, selge billetter det, til jeg Skal vi melke kyra for Och sånting. Och så säger jag att bör jag henne kan jag få den bästa tandoorin då för exempel, om ja. jag sparar om i Neder. Nej, inte i Väners. Inte i nei, jeg det är SB down ta nudel. Och jag måste för mig så For för jag ju in i det. Ja, så växlar mig. Ja, jeg trenger butter chicken ser du. Ja, jag tingen gode. Och det, min vän. Ja. Det er så länge sedan Jeg har varit nere på ett där jag fick indisk sång så jag har bara spist där. Så jeg har jag inte varit där nere på på i norr på. Nej, det hade jag inte. För var det igår. Okej. Och det var så länge sedan. Ja, og det føltes ja, det så... riktig for deg, eller? Det føltes enormt riktig. Ja. Det var så jævla godt som vanlig. Det var ja, vi bør så... ta et styremøte der igjen. Ja, det kjenner jeg. Det, det kom, vi løste så mye. Når i kveld, da? Nei, det blir vanskelig. Nei, det blir vanskelig i kveld. Hvor skal du se kampen i morgen? Øh, tenk til å se den her. se den her, ja. Ja. Men hvis det det var... vi viser på Innocean, <laughs> så kan vi godt se den her. <laughs> Tenker men det vi gjorde da, for det at... Fordi at vi sad, og min bror satte på til byen Jeg spurte deg hvor skal du se Så så du på klokka Det synes jeg var litt rart Nei, så på klokka For om jeg skulle spise indisk i kveld Åh oh, ja Ja Ok Men i alle fall så Og vi var jo Å oh helvete Jeg tror det var mer og ja. mer eh, Vi satte på til byen mm -hmm. Og på vei til byen da Så ser jeg at Indy Notion Åpner først klokka to Ja Og så tar da Da klokka var det Fem på helv Da var klokka halv tolv Mm. Det er lenger. Ja. Du kan inte sitta på utsidan in den. Ja, in i den andra. In i den var vad Kan vara god. Det brukar. Ja. Nej, så att säga, då då sätter oss bara uh, i början. Och så tustar vi runt där lite och var drar kaffe på Starbucks, espresso mm. eller sådant. En dobbelt espresso? En dobbelt Er den sterkere Eller er den større? Uh, det vet jeg helt Den har blitt lidende i hvert fall kan ikke, kan ikke, hvis, større, hvis den er mye større Så er den andre veldig lidende Er den dobbelt så som den andre? Det kan godt være Ok ja. Og den var liten den du fikk? Ja ikke. det var ikke noe altså, Ja det, det var et par En, en god shot da. Och som... så hade jag som ja jag har ju förstått det där Nej så många rara ord där så jag bara jag sa espresso det visste jag var för något och så, så tänkte jag nu ska jag vara YOLO och så beställde någon som jag visste var för något. Ja, det var ja. gott. Vad var det? Jag okay. har var det, det flytande? Det... det var flydans med ja. karamelsmag. Fly... Och så frågade då vill du ha med kaffe? I? Ja, tack. Riktigt. <laughs> så jag Riktig. vet jag då för något. Du får reise til Nina en tur da, ikke, ikke mora di, men, men til hun andre Nina så be Men der reier jo ofte å spise lunsj Ja, men kanskje hun har noen kule kaffer å by på Ja, ja jeg har tenkt på det når har vært der mange ganger, men det virker som en jævla waste of money Å kjøpe kaffe hos hun når jeg en, kaffe noen som er møber, det er jeg klar ja. Men også kjøpe kaffe der når vi har sånn en kaffemassin på jobb, det er litt sånn Ja, men, men jeg tenker hvis jeg den jobb, lager den sånn uh, viner melansje, eller? Uh, hm? <laughs> det er en type kaffe Er det sant? Ja. Uh, nei, det gjør han nok ikke nei. Men, uh, men, lager, men, men det, er så, det er så himla lenge siden jeg kaffe ja, i Jeg drikker bare te om den Masse te Du drikker bare te? Jeg tar meg te tar etterpå. deg te, rett og slett Etterpå, så tar jeg ja. meg en te <laughs> Ok <laughs> Så du tar en te, og så tar du en te? En, en, en til? Ja, du kan, ikke, du kan ikke si det på ditt språk. Nej En til blir det hos men på meg så kan jeg si en til. Ja. Jeg ser en til, og så ser jeg en til. Det er noe der. Den kan jobbe sin. Ja. Den er sikkert skikkelig gøy på t eller noe sånt da. Det, den tror jeg det bruker ofte på t -fabrikken. Ja. Men i alle fall så tenker jeg på... Se, det er jo ditt kommentarer også jeg. Du følger med Ja, ja, ja, men det er ikke alle som kommenterer jeg kan, som se, jeg kan bare se antallet Skrevet kommentar Nei, men i alle fall Det der å si det der og utvekseltips det, ja. det synes jeg er for så vidt genialt Men samtidig jævla skummelt da hvis du, hvis du skal til Rio da for eksempel Så sitter der en jævla sånn En fyr med en lapp over i Og skal ut og Mangel en arm Men det han vet For dette er live, ikke sant? Ja, ja, ja Så han vet at du ikke er hjemme Og du vet at han ikke er hjemme, ikke sant? På ja, derfor du jo. Et minus Så jeg ville, jeg ville brukt maske Jeg ville mm, Om akkurat navnet de kommer opp vet jeg ikke Nei Men, uh, Men jeg skulle jo klart å finne hva du heter Få du se bilder Få se hvordan norske føregård ser ut <laughs> Satan, den er ikke dum <laughs> Den er faen med rana for, for. Ja. Og, så, og så er du liksom ute og seiler da fortsatt lite tänkt på. Ja. Nej men men jag jag tänkte i alla fall at, litt skeptisk, lite sånn, uh, i en perfekt verden så hade det fungerat kan på ja. vad. Du är en hygglig person. Uh, du er en hygglig person ja. og så så har ja, jeg ju växlat då. Jag kan anbefalla att gå och göra det och det og du kan, uh, du kan gå och göra det och det. Ja. Eh uh, men för kan man ikke finna ut av för exempel på trippa då i så. Men jag tänker ju lite sån där uh, det är alltid bäst att få lokalbefolkningens eh uh, Mening om ting da Tripadvisor det? Ja, Tripadvisor er fort sånn her Ja, dette var en dritbra restaurant For at de fikk møde mat liksom Fikk en kilo pomfri til burgeren Ja, det ville jeg, vil jeg gitt plus for Ja, du ville det. det, nettopp Men det er ikke, det er ikke sikkert Maden er dritgod liksom Ja, men det maten var ok Men jeg fikk en kilo pomfri ved siden av Og jeg er veldig glad i pomfri Så det er ja, til det, det, det var positivt Det var dumt av pomfri <laughs> Jaha Uh, du får jo veldig sjelden For eksempel noisetter da Det spiste jeg her om dagen Pommes noisette? Ja. ja Og det er jo Jeg det er synes det er bedre enn pomfri På nesten alle måter oh, Vet du hva det går for nå? Pomfri med ost og barnesås Ja Og en 200 grams burger Med uh, bacon 200 grams burger med bacon Og masse ost Og masse ost mm. Nå har jeg fortalt det kontroversielle Jeg mener om bacon og burger uh, Nei At jeg tror at jeg ikke trenger bacon på burgeren ikke? Steffen Borghalsen? Ja, men det er litt jeg, Noen ganger så må jeg være ærlig Og det på meg selv Og faktisk ta litt sånn telling på Hva jeg mener og føler og synes ja. Og jeg Hvis en burger har skikkelig god Sånn her kjøttkladd inni Ja Så, ja, så er det liksom litt ekstra øh, tygg ja. I feil plass På den bacon biten ja, Det fikk jeg litt av i går faktisk For var, den var litt men jag jag vill ju ha jag vill ju nästan ha bacon svidd. Ska ge sånn crispy, ja. Då kan man ju nästan ha det sammen med mm. oh, på pommes Åh, på burgermodell så får du, eh, du jo, cheesy bacon fries. Ja, det mm -hmm. du kan ju liksom bacon sura individuella pommes frites. Det då blir det oh. snacke. Oh, det det är ju en, en orgasme. Eller ja, <laughs> vad det, det, det, ja. det, det ja. maträtten heter. Ja. Ja. Men akkurat hvis du har en altså en skikkelig god burger karbonade. Ja. Nå kaller vi det, for jeg vet ikke hva det er Det burde kjøttstykket da ja. Så er den nesten bedre uten noe sånn Brød og sånn <laughs> Ja, det også, for så vidt men, uh, Det er jo kjøttet som er godt Kjøttet er godt Apropos det, uh, har du fått med det? At, uh, ja, men er du en eller er du ikke Nei, enig? Nei, jeg er egentlig ikke enig, så jævlig glede i bacon ja, ja, men du trenger jo ikke å ikke ha bacon Det er bare ikke samme munn Ja, frukt, men det er kanskje ikke har du tygget bare... en stor burger med du eter med hendene, ikke sant? Ja, ja. Og så får du da tak i en liten bit av baconet Men den, den, Sorry, her, den henger jo fast ja. i hele jævla galskapen, ikke sant? Ikke hvis den er godt nok stekt Jeg må takkje du legge potetkull på toppen da Hvis at du vil liksom ha det men Med bacon smak da <laughs> ja, ja, det finns Ja, det, det, det. det går bra, min venn Shell 7:11 11 Her omprofilet seg Shell 11 Shell 11, ja Nei, til YX til UX 711 Jeg ser at jeg har skrevet UX-kjell Men det skremmer ikke overhovedet Jeg har skrevet litt fort her Riktig <laughs> Ja, for det ville lurt oss Ja uh, Så 711 har flyttet Butikken i? Liksom. Nei, de har ikke flyttet noen ting. De har bare byttet en Homeless gilt Fra kjell 711 Til UX 711 Ja, men og kjell og UX Er vel det samme? Nej. Men de har gjort noen greier der De har bare omprofilert seg Eller ikke omprofilert seg ikke Men de har kjøpt seg, kjøpt seg inn Fusjonert Eller hva faen vet ikke Så tenk jeg det, det må jo ha kostet så in i helvete med penger Å bytte alle de Ja Men det er Det tror jeg på også Ja i helvete ja, Tenk om man har en gratis pølstikken Jeg tenkte sånn for... norsk tipping Byttet logo 50 millioner Jeg er helt sikker på Rett i Ja det, det, det var mer enn det Ja var det det Ja, ja det kan du fort finne hodet faktisk For dette, det var det masse stå hei om Ja vel Ja ja Jeg lover Ok, ja, det er bra Så heller gratis burger og pølse Burger med bacon hva med at alle butikker Som finns nå Trenger ikke å ha et navn Det kan bare ha adressene sine De kan bare ja. vete hva de vil Og så vet vi hvor det er når vi forteller folk hvor det er sant? Det er nede ved Elvegata Eller det er rett ved sykehuset Og så eh, Og så i stedet så alle pengene de sparer på ikke har skilt Som de må bytte frem og, og så. Ja. Det kan de gi i pølse og burger til, ja. til kundene ja. Vi vordert att byta namn, men vi gör det inte. Blir lite vanskligt kanske finne ut av vilken butik som alltså då på krysset mellan öster och väster eller. Där är en idé som er lite i i fase fas väldigt bindelsen ja. men men det er en idé uansett. Är du är med på kommentarerna ja. och så sa att för vi har fått lite pepp på det för någon folk skriver till oss och så följer mig inte med. Ja, men jeg har vært på merke her nå Vi har, vi har det Men skal vi gå i gang med sånn konkurransegreier Har du fått sendt Har Nei, du ikke sendt hun? Jeg har un... un... nesten ikke vært heimestje Tommy? Ting. Jeg vet det, jeg beklager Jeg skal sende en melding til, til alle vinerne våre alle dager det, vi, vi kommer til å ryke på den der konkurranseforskevisen Tilsynet? Ja, de kommer til å ta deg Jeg skal ta de med meg ned rett på Og så skal pakke de sammen Og så skal jeg gå på posten i morgen og sende de til alle sammen ja för så sånn här kan det inte vara. vet. Finlands heter. Vet Men du, du bor ju rätt vid postkontoret eller hur? Du körer väl rätt förbi postkontoret var bid i jeg dag för det? Jo. Vilket? Du drar på meny og köper fiskeburgare eller hur är det var enst det? Har jeg ja för jag med nu. Men er hade post på den stora menybetycken i Sandsparken. Tommy. Ja, jag ska fixa det. Altså. Detta är det ja, värsta Det är det värsta jag hör. Jag skämmer lite. ditt ord värt då? Eh uh, fint lir det. er är faktisk faktiskt <laughs> helt tragiskt. Jag ska sen älvor. Ja. Och nu hörer ni på mig, alle kära lyssnare och ja. svårare At att uh, att uh, at detta tar jag allvarligt alltså. Ja. Uh, de som ville ha Q-tipsen sin i i som sånn stativ har ju ikke... oh. Du drar ner min kredibilitet ned. Ja. Du satte klart helt inn i kroken, vet du, for at du skulle huske det en annen gang. Ja. Legger det her, så jeg husker det. Du kan ikke gjøre mer på. Det knaser godt, da. Ja, jo. Og så en sånn her. Ja. Så må du huske da, hvem som skulle til Nej Nei, omvendt, som skulle til hvem? Ja. Der sier du noe. Det gjør jeg. Vad du vinner lytte. Och sidan vi gör den här täckningen samtidigt är <går> varje episoder så er det lite random var det var du hamnar. men jag jag finner jo det roligt faktiskt. Ja. premien för näste Nej, vad er premien? Min kalenten gör det enkelt och Nej, är du sugen? Jag har ju om alltså jag har memerat glömt och gör sån. Ja. Sånt ja. Nå er vi igång. Nu vinner mor. Nu vinner mor. på TV. Nei, jeg, jeg tenker tror, enten tror dette her er Unnskyld meg til meg Jeg tror dette her er, er Fremtida innen TV Sånn Facebook-TV Ja For dette, det er ikke noe reklame Ikke noe reklame altså, Du kan jo kjøpe vin, ikke sant? Ja, ja, den Vin Hva er det for noe her, da? Vin superior De... Valpolicella sa du? En valpolicella Valpolicella Valpolicella repasso Men nå må du være veldig forsiktig Når du setter ned det stativet igjen For det er veldig spesielt Sånn en stativ Ja, det er sånn som Se Pass på. Så här kan du göra sånt trix. Är lite rädd du ska fucka till den flaskan. Är du glad i den flaskan? Ja, ja. Fordi det är en Valpolicella Ripasso, Ripasso Superiore. Superiore. Ja. Ja. Och den har massor mer italienskt på sig. Och ja. den kan du finne du finner på deras närmaste vinmonopol. vinmonopol. <laughs> så du det fick jag med mig men jag väntar på att fri... fick ni gåva faktiskt så att. Ja, ja men drick den en annan dag. Men så vi kan lagre reklam för sån vin. Och det går bra för jag vi får köpa betalt sen eller fucka lite här. Satan. Jag kan inte så stygga ting där. Du har lagt då. Kan du inte bara vänta? Men så nu nu är det Det är en tvåhandsoperation. Har det väl. Sån, sån där ni balanserar. Okej. Men så du de hade som sånn vinsläpp på Pole förruke? Nej, nej gick ju. Jo, där förruke. Nej. Där var det folk som byggt halvtimme på köpevin 50.000 vin per 50 flaska och sånting. Oh, uh, ja då. Det, det var en fyr som var där inne i väldigt kort köpte vin för 182.000 kr. Satan. Og det, sånn, det, det ville fylt en bil, ikke sant? Men han hadde bare noen, bare noen poser med sig. Ja, han kunne bære de. Han kunne bære det? Og de intervjuet noen av de, ja. og jeg skjønner at ikke de intervjuet alle, for at det, de få som på en måte var egnet for TV, det var, det var særinger, altså. Det var ja. sånne som, ja, du, vi, vi gjør det nå, fordi vi er sikre på at vi måtte ha med oss et fjes eller to. Ja. Men neste år så tror jeg ikke vi Intervjuer noen I <laughs> Og spør hvordan de, hvordan de hadde det For det var Det var Aringer som kjøpte vin Men det, du har Sørte du vann da Ja da Ja Bare på mye til å Nei jeg vet ikke faen om vi skal låne ut for noe i dag Jeg har litt lyst til å si borti her For jeg vet ikke helt hva det er for noe Det er forbeholdt uh, iPhone Det uh, knitter det fælt da Vi gjør det Hva er det for noe da Jeg vet ikke hva det er. Jeg vet heller helt hva det er for den Jeg helt hva henne jeg har vært her når jeg bestilte det der Men det er noe til sånn der øretelefoner Hva er det? Ja, jeg skal komme bort og det vise det i kamera Han er kjempemygg Det er sånn, uh, jeg vil kalle det silikon, kanskje Du vil kalle det silikon? Hå! Det er sånn silikonseriet, ja okay. uh, Og det er noe, jeg vet, vet det er noe til å Men jeg kan ikke helt huske det er for noe. Men så her er jo en sånn en plug Som du kan plugge i Hvis du har iPhone uh, something og nyere Alt med en sånn lightning-port ja, for det der er jo ja, ikke sånn Lightning Hva heter det for noe? Henter ikke Lightning den nye var det det, leden, Jeg vet ikke hva det den, Du har den der, den der breie flate Som ja. var iPhone-stikken tidligere Og så gikk den fra den til en andre Til en smale, ja den smale, Og den smale, det gjør jo at du, du kan ikke lade telefonen Og høre på musikk samtidig Men det kan du altså med en overgangen her Ja, for du så, har en sånn grenuttak nesten da Ja, en, en, hva heter det for noe? Splitter, en, splitter ja. Ja. Jeg, skal, jeg skal gå opp og vise deg du får litt ja, Tommy han har jo fått på seg trange jeans for anledningen Er det li eller? Nei, det er Mr. Lee jeans? Tiger jeans? Mr. Lee jeans altså Og det er en pose med Det ser ut som det er et etui for tannpirkere Men den har et hull under så sånn at man kan putte øreplugger i den i stedet for Ja Og så er det da det grenuttaket som splitter da det du stappar in i, i iphonen den så att du kan både lade och lyssna simultant. Då blir det en tillkopplad sak du har i lommen. Ja. Annbefalar blåtand headsetet altså. men det är nog Det var egentligen. En sån jag håller på. Men eh vinnaren av t-shörten. Vinner en t-shirt ja. god nyhet t-shirtet. Det är lite delay på när jag Ja, ja, där det. Er det. Tar, det, fordi du skal på internet, først Og så tilbake på Ja, selvfølgelig Men det er godt da Ja, vi skal trekke T-skjortet ja. ja Vinneren Skal du trekke? Ja, nå skal jeg trekke vinneren av T-skjortet Vi får se Kom igjen Rist den hatten, Tommy Ja, nå rist den Rist the hat Oi, det er lapp Den vet jeg ikke Oi <laughs> Jeg så ikke på hva som stod Det var baksiden Der Det er Vidar Vidar Moen Vidar Moen Han vet du, han var egentlig døpt Åsleik Engmar kan Det måtte han bytte Fordi det var sånn En som uh, Som hette det fra før Ja uh, Utfordringen blir jo nå videre Din størrelse <laughs> ja, det, det kan du ta på din uh, Kapp eller Ja uh, Der er jo miss henne en XL til videre Og så satser vi på at han passer Hvis ikke så kan han gi den til sin kone uh, Som har gått ned Slanket seg 200 kilo tror jeg Faktisk hun gikk ned 200 Ikke det, det var inteis Hun har blitt superslank Superlank Så uh, hun kan bruke den som nettkjole Ja Men vi sender, sender den til videre Og så satser vi på at den uh, Hvis ikke så får du ramme den inn videre Og hang den på veggen Rett sånn ja. Nå prøvde mutteren å si at jeg like gjerne kunne sende ting i posten I stedet for du Men det er ikke sånn Det er jo det jeg prøvde å si Ja, men det er ikke sånn Oppgaven er fordelt her ja, Jeg møter Minimalt forberedt Du er naboen til Snakker posten Snakker litt også? grann Og så går Det er min... Mitt bidrag Ja, er det for rettferdig, synes du? Ja Og hvor er det rettferdig? Fordi jeg for eksempel skaffet oss dette bordet Du, det skaffet vi sammen? <laughs> ja Fordi jeg tipset oss om at vi skulle reise Det var din idé at vi skulle gå in i det bygget som ja. vi fant det. det er helt sant Kjenner deg rett sånn at det er sikkert meg som for det. det Det er sikkert sånn du husker det <laughs> Nei, det, det er ikke riktig Nei Så, men du har jo lov til å sende da, ut da, skal... da må du, jeg kan sende ut noe annet enn en gang uh, Kan du begynne med det? Kan nei, si? ikke nei. det som du har lov til å gjøre Nei, jeg det. synes også det, for jeg er en travel Herman, så jeg synes at du kan <fix> Fikse det ja. Sånn du, er det noen du, ganger, ja, og du synes jeg. ting Ja, nei, jeg skal fikse det men, ja. men jeg lurer litt på, kan jeg bare gå ned på postkontoret Og si jeg skal sende det der, det, så fikser de resten Eller må jeg gjøre mer? Du bør for eksempel vite adressene Nei, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig Jeg, jeg, jeg sier ikke bare Kan du sende en finlandsetter At det er Jan <laughs> Og mer enn Jan heter jeg Jeg husker han bor vest <laughs> Det han uten så mye på, han på hår På ja. kneet Så, der, der har du det hva, ja, er, skal... hva er tida nå? For det, det er litt tight Det er det nok Du har jo alltid så, så Det er lang tid igjen, Tommy Masse Herregud, igjen. Neste, steg, neste ting på, på menyen Ja Ja, det har vært rann i Kristiansand Det har ja, det så vel jeg vel Ja, så du det Super kjapt, sa jeg Jeg, jeg på, på den saken i sted Ja Og dette er de, Hittil så er ikke de Forbryterne Fuck it Å nei Nei, de er, de er på frifot Ja, da velger vi Å ikke kommentere oss med det, <laughs> Og vet du hva de hadde, Jeg trodde de hadde rannet For eksempel en butikk Ja Det hadde de gjort Nei De hadde rannet noen En nej Nei og nei Og så ja. Tenker jeg sånn De hadde vel brukt Et eller annet våpen ja. Hadde de ikke brukt våpen Pinnebare Ja Det var tru, Trua Trua til seg Ja da skulle du sagt noe skjort Så nå altså, begynner liksom Ran å bli veldig sånn eh, Enkelt veldig, veldig enkelt da Trenger jo ikke noe Det er bare møte opp Og rane ja. og gå så er, så er jobben gjort Trenger ikke butikk Du må finne å, jeg, Egon Olsen har jo lurt mig Alle år Du trenger ja. masse planer må, Safe sånn, Safe og stetoskop Og ja. talkum og handsker Og det hele ingenting. Ingenting. Vi var möter på gata. Säg si att du ska ha noder som någon har. Och detta kan Lloyd Lloyd har blivit drann sånn av han också. Är ja. det sant? Ja, han blev drann. Du var telefonen sen ett land. Så sånn den tog. Jag husker Lloyd jag vet att Lloyd var med på var med på konkurrensmötet i ja. Skotte där för vi ska skriva namnet åt sitt på lapp. Och eh uh, där bara där bara tog det ting hans. Ja. Det var en sånn svær sånn basse, da, som Schwarzenegger och Basse där som som bara var större. Ja. De vinner jo mange ganger det De, de, de gjør ofte det så, så, sånn, sånn kan man jo faktisk rane da Hvis man, hvis man ikke orker Lo på hvordan jeg hadde reagert Hadde det blitt ran, altså. Ja, men bare av, av Noen som bare møter opp, liksom ja. Kanskje to, tre sånne 20-åringer Lo på, 20 jeg, jeg på hadde foretrekt for noe Om jeg hadde Om jeg sett Det her færre gjorde inn liksom Jeg er frem med mobiltelefonen Og kortet ja. mitt uh, Men tror du ikke det er folkene der Er så jæver dumme da At ja, jeg, Nei, jeg er ikke kontant på meg ja, Gi meg kortet i koden så gir du bare et kopkort liksom Og så, så løper du Ja Jeg vet ikke om Er det sånn der Du de vil ha telefonen din, ikke sant ja. Så tar du telefonen din, og så vet du at du har jo reiseforsikring Ja Så på en eller annen du dekka, Men du har ikke lyst til å gi de din telefoner likevel det, det, det hadde jeg mm. Ja, det hadde jeg slitt med, med jeg, Kan du ikke ta et bein, eller hva hadde sagt ja, ja, men altså sånn der for da, får de, da vinner jo de, ikke sant ja, så hvis jeg da tar telefonen min Og bare kyler den i brosteinen Sånn at den går til helsike stykker Ikke sant? Ja Da, ja, bare ta den telefonen Hvis du har veldig glad i telefoner Så kan du være så god Jeg kan få massevis av telefonen eller eller är man inte så töff när du står på? Ja, jag jag kan nog på det. Är väl god tänker att det hade gjort en sån ta har ju aldrig blivit ranad jag. Keyboardsbock på telefonen. <laughs> Pellemannas det. Som sånn en palestiner med med kort lunte där och gev den telefonen ett stycke och gå där. Ja. Jag vet inte. Nej. Syg inte jädle den som blir ranad då, rätt ner i väggen liksom. Och så bara detta är en gata jag gå upp på där. Ja, det, jeg, tror det, jeg, er jeg, tror det, jeg tror helt påordentlig at det ødelegger en del av hverdagen din i ja. etterkant For du, du, du er jo, dette var midt i markeds Ja Det tror jeg da Jeg, ja, du, jeg, jeg legger det til, sånn er historien nå i hvert fall Nå var det midt i markeds Midt i byen i hvert fall Mens folk bare passerer og tusler forbi, altså der står du og blir ane. Men jeg lurer på at de hadde sagt for noe på en måte Ja Jeg tror de sikkert kjente dem fra før, altså de vet hvor de bor eller på førekort i, i statene Så ja. står adressen din ja. Jeg har ingenting i lomboket min Som sier hvor jeg bor Jeg har ikke lomboket i gang Nei, se der På, på uh, husnøkkelen ja. Så kan man jo være smart Og gravere inn Hvor den hører hjemme ja, Det er hjem, liksom. jo kanskje det dummeste du kan gjøre <laughs> ja, kanskje, kanskje, kanskje ikke Det er som å skrive pinnkoden kortet ditt På kortet Ja, men det bruker man Det er jo masse tall på det kortet fra før Så du bruker bare noen av de Uh -huh. <laughs> Syns du ikke det, Luk? Nei, jeg synes ikke det Vet du at det der skjedde på Midtbusters Det var en som mente at han hadde knekt koden på, liksom, Du ser på de tallene som er gravert på fremkortet ja. Eller preger kortet da ja. Og av de så kan du faktisk finne ut hva som er pinnen Nej Jo, det er helt sant Han havna i mitt, det var, de, de kunne ikke vise det på Midtbusters nei. Fordi at det var sant Oh. Så det er, det er en sammenheng, men jeg kan ikke si mer, for jeg vet ikke. Nei, eller bare, du vil ikke. <laughs> ja, vi vil ikke røpe det, så vi sitter alene, alene med, med all hemmeligheten. Men, men også var det en fyr som var i, jeg var i Tyskland, han ble tatt i retten fordi han hadde aviser eller noe som, som tok en til, til rettsvestenet for å si det må slutte med en sånn hacking av folks bankkort. Ja. Men så med det är inte så vanskligt det för det bare det bara gör sånt sånt sånn, så ble det folk. Okej. Okay. Ja, det det var visst sånt att han hadde så mycket makt så de måste fixa och ändra på några grejer för han hade skönt det, det. er är ju smartingen utanför. Ja, Tänkt att en sån mega autist, ikring sant? Altså en ja. sån jeg vet ikke, tusen Ja, så god han snur seg, Så er det liksom koder og, ja. og sånn sammenhenger Tenk hva han på det der vi var på da Ja det Escape Room Ja, han skulle holdt på Escape Room, ikke ja. Han har jo skjønt en gang 14 sekunder jeg, jeg fikk en oppdatering her fra, Jeg følger jo Team Quest Kristiansand ja. på Facebook Og der var det et par Som hadde klart Den som vi ikke klarte Med nesten 10 minutter igjen Nei Og brukt to hint Og vi brukte Vi fikk vel ekstra Vi hadde to. vel vi hadde vel ti timer igjen, vi Med vårt tempo <laughs> ja. Og vi hadde jo sikkert blitt 50 hint allerede Så, så det var veldig flinke Men jeg prøvde her forleden Vi uh, var på sånn en uh, hyggelig sånn dobbelt date kveld Og oh. da spilte vi uh, Du og tre kvinner med Og tre menn <laughs> Vi spilte uh, Sånn escape room På brett spill okay. Med masse kode og ting og tang Ja vel Ja uh, Noa det, sånn ja. uh, det blir lite sån engångsgrejer då för att biohel spel då, hvis du eier det spelar du spelar det ja. en gång så är det inte så spännande ja, att gå. kan man ge det vidare du. Men det var, skulle du skrive skriva ting der Og, og notera på ting og, og sånt sån. ja. Så sånt. Ja. Det är ett så har vi en sån packe som som är oöppnad som vi det med vara två eller måste det nej, jag uh, tror det måste vara fler eller du kan kanske vara två, det kan være det höll det. Ja. Jag hade ju tre Kanskje fire glass vin hadde hatt Så jeg var litt bedøver i hovedet Ja, ja, ja jeg Men du var litt on fire da Jeg hadde klart ja. ja, du var jeg, klar jeg, jeg dirigerte veldig Ja, riktig Nå gjør du det, du gjør det, du gjør det Og så si deg her og pass på Det er å dirigere det, ja Ja Ja Det vil ja, jeg si Jeg, jeg tenkte Tenkte du sånn Jeg tenkte den måten Musikk og, Men så er det kanskje delegere egentlig Du har, har tenkt å si Eller mener Nei, jeg, det er det samme nå Det er det samme det er det samme, det er det samme nå Og dirigere noen til å gjøre sånn og sånn Ja, ja. Det, det, det Kom her <laughs> Nå vinker, vinker jeg da til de lytter som hører på vinker, vinker og lytter? Ja, ja Har jeg noe mer på den her lappen min da? Som... Jeg har mer av siden Jo, den Superbowlen som jeg var så lite imponert over forrige gang Kåret mm. til tidenes verste Superbowl Det hørte jeg faktisk ja. uh, Young Jamie sa Ja, riktig Hå! Og det, det kunde jeg spart alle som så det for uh, opplevelsen For ja. det, det sa jeg på forhold Det er kjedelig Ja så det er greit, og det var noen som kledde seg eller, eller noe på den greia Det var en mann Ok Så det, jeg vet ikke mer om det Nei. Sånn er det så han som er i FRP, som hadde juksa selvfølgelig med reiseregningene Ja Har du fått med deg Har du fått med deg hva, som han, hva han har gjort i det siste? Nei Er det noen trusler nå? Nei ja, for det skjønte jeg nemlig når jeg så Nytt på nytt her På fredag eller Ja, for ja. vi vi litt rett etter Nytt på nytt I forhold til hvilke nyhetssaker vi ja. føler er aktuelle Og, ja. og ikke, og det kanske kanskje ikke noe god nyhet Men, men det er litt sånn Det skurrer litt med personen da Når han jokser, hva, hva var det som var skjedd for noe? Han hadde, han hadde liksom ført på Sånne reiser som ikke hadde, ja, det, det ikke hadde vært på ja. Og så ettersom som vi Tatt tak i en som hadde uh, Tystet på han ja. Og skulle få den til å holde kjeft Og da ble en Hva er det du blir da? Blir du tiltalt? Blir det liksom, politiet er i hvert fall etter nå da ja, ja, ja. Jeg, tror, jeg vet ikke om det er bura inne Men sikkert noe i den duren ja. Og jeg snakker til deg Masyar Kesvari kesh, ja. ja. det, det er det du heter Du må slutte å true folk Og du må ja. slutte å jukse ja. med reiseregninger vi kommer og møter meg opp her og snart Kanskje ja, oss Kanskje kommer raner oss ja. Trenger ikke Men jeg skjønner ikke altså, Politikere må jo være mer sånn Utspekulerte enn at det driver med Jukse med reiseregninger så De dreier jo liksom Å deale på bakrommet Og fikk liksom sånne der Forretningsavtaler Og, og ordentligere Ikke bare sitte og kødde med Noe i trippeltekst liksom Det blir så Så der <løp> Synes du ikke politikk er spennende lenger? Det helt, du gesper jo faktisk Jeg synes munnen var fra navværden Og opp til nakken Jeg har stor munn ja. Hva tenker du da? Maddy Maddy Nej du vet ikke hvem dette er Nei, ok Maddy er en kvinnelig universitet, universitet. Hva er sånn var det ord igjen? En på skolen da ja. <laughs> ja Student Student, ja I USA Riktig Uh, hun trodde det spøk deg så Jaha For det at uh, Det hadde forsvunnet ting vel Og så så på speilen Og masse sånn skummelt og. Ja vel, ja vel Og så en dag så har du, har du Jeg vet ikke om det lang tid Så er det hadde gått noen dager da okay. Så kom hun inn på badet og, og så spørte hun rett ut i lufta ja. Er det noen her inne? Så pengen står mm -hmm. Er det noen her inne? Det er sånn ja, det er kanskje svar ja? Hva sa du da? Da kom der Ude ja. Då kom der Ude inn som heter Andrew 30 år gammel Ja, riktig Hvor gammel var du med deg? Hun var jo student da Den alderen der, ja Ja, hun ja. hadde jo studentalder mm -hmm. Og hun ble jo naturligvis livredd, ble livredd For det var en fyr som hadde gjemt seg inn i et skab da I flere dager I flere dager? Ja, ja Og, På badøy, husk jo, Ja, i hvert fall de stod ned, ja eh fick helt man var länge var men jag tror du har någon där då. Nästan en vecka. Tätt på et år. Rätt året då. Ja. Uh, så att han bodde i hennes skap. Ja. 10, 10 år. <laughs> <laughs> 10 år han bodde. Ja. ja. Och så och så kom han ut och hon var jo hon var ju skräckslagen. Hur du kallar for påsk. Förbausa. Ja, terrified. Ja, okej. Okay. Wow. Och har du spurt rätt ut? Ska du skade mig? man sagt. Nej. Man har då frågat om han kunde ge en klem. Får vara så fin. Hm, det är ju som i 2 det är på, på kanten. Er <laughs> ja. på kanten altså, du kan inte driva och klemma folk som ikke vet at du har bodde i skapet <laughs> i årvis. Nei, jeg vil jo se det är vill jag sälja på kanten. Det är nästan en Men uh, så har du fått drängt polisen tror jag. Bara sån hård telefon i handen för att klemmen eller för klemmen eller sån Nei, han, han fikk ikke klem Fikk han ikke klem? Nei, han hadde sagt ok liksom, Det var greit det ja. Ok Så de så det og pratet i stunden Han hadde komplementert henne for utseende. Jaha Og håret tror jeg spesielt Han hadde kommentert Veldig var, på veldig, han eller veldig, han ville ja. ha seg en beta Ja, men han var veldig rolig og, og avbalansert I følge artikeln. som du leste Ja, ja. Og hun var, hun var egentlig ikke sånn redd heller For at hos jenter de kan komme til å skade henne Skade ham. Ja Men så tänker jeg alt, alt Med den hele, hele denne saken Jeg tenker hva skulle hun egentlig med det skapet her? Hvis, den mann, hvis det er stort nok at en kan bo der inne? Ja, jeg, altså, jeg var fort inne på det takket I 50 år <laughs> nesten, nesten to generasjoner bodde, ja. Det var en familie som bodde i det der skapet Nei, men si, si det er fire da da Ja Eller tre da, eller to da Altså, jeg har noen stort. skap Ja Som jeg har eid og ja. Ja. eier Ja, det har skjedd Ingen av de skapen har egnet seg å være i det <laughs> Mer enn en time I ti minutter, sant Så er det liksom Da du lei Nei, tenk hvis du har Helt stor, stor, så stort skap Og du, du Du bruker det så lite At folk kan bo der inne Og du er student På toppen av alt Studenter bor jo i Fyrstikkeske, ikke sant ja. det er jo så vidt Det er plass til å snu seg Men tydeligvis Er det plass nok til ha, Det er Amerika dette, Ja, riktig eh, ja, Stort skap Amerika Alt er så stort Alt er så stort Husker faktisk Når var i, i Uniten mm -hmm. eh, La merke Tema vaskemaskinen Var kjempe stor ja, Tema udelampene Helt nå, interessant. Jæmpe stor gulamp. Det, det er helt sant døden. Jeg trodde det først var døra. Så det, bare det var jo en lampe. Så mange på igjen. helt forstøkt, meg. Og det var ja. Kort, det synes jeg ok. Ja. Ta den, den, må du ta med deg. Skjønner på nesten nesten. Husker at du synes Amerika var veldig stort. Ja, da. Der og var timen passert Akkurat da bykket vi faktisk en tid ja, ja, men den, den tvinget vi gjennom der Gamle Prevak Da er det synes, Jeg er med på det i sted altså, Da er det, skal vi uh, Onkel du. Helge, Helene og Lise er på Så det må du få med deg Den er hilsen til dig. Onkel Helge, Helene og Lise Har du også en Onkel Helge? Du har Tante Solveig så har du Onkel Helge blir, Hvem, hvordan vet du? Det Nina som sladrer og, og skriver for noe Nina Prevak skriver ja. Kremt Følg med Kolon Semikolon, faktisk Onkel Helge, komma. Helene og Lise er på Kjenner du disse menneskene? Jeg har... Jeg har ikke mening Nei? Sånn er det? Ja Og bruttelen, han er overrasket over at det er familietreff i kommentarfeltet Fordi at... Det, fordi ja. har også, uh, familjen som är aktiv då. Det er... Ja men jag jag syns det är någon gång lite clips att du har läst upp till kommentarerna som som Vi har ju läst har kommenterat. Ja, ja men jag har ju sagt att det är liksom lite sån stämning och liksom givit lite så sånn Ja men du vad det är för något. kan du dra de din mening i samtalen? Ja, nästa gång. Nästa gang kan vi det. Kommer göra det. Men då då vill Ja, nej en ja har en liten tings som jeg må motta med för det är det är riktigt ja, det, jeg, skulle egentlig, jeg skulle egentlig begynne med at Nå er snøen kommet Ja, men nå er det borte igjen Ja, så det er jo en kjempe lang kjempe siden jeg skulle sagt det der For ja. vitsen var det at Med det samme snøen kom Det første snøfallet kom Så var det Knipp som skulle selge et hus mm. De taklet ikke mer De gadde ikke mer de, Når snøen kom, så ville de ikke ha hus lenger Tidligvis okay. Og de bor så mange der nede også. Nede i veien her, liksom Ja, det første øh, nej. Ja, den er Så det er et hus til På Lillevold her, er det det dette? Åh, hoi Var Det var en kjip så å avslutte med Du bare, du drog den i Søla i hvert fall på slutten av det hele Men har vært der vel lenge her nå Vi må rett og slett runde av Vi får ge oss for kvelden Mens like er kaldt Først og fremst takk til alle som har sett på Så sier vi to de lille lille lille Til dykke Ja Jeg bare gjør ser ikke det er Og nå begynner moro Nå, blir, nå blir det gøy Nå kan dere være glad for at dere har på podcast I stedet for at dette er podcast mm, dette er i sin pod pureste form Podcast i sin... Det er ikke vet, Det er at det som går på tv Ja På facebook tv ja. Det er tatt opp på forhånd ja. Det kan det være til Og så synker vi bare lyden senere Så, så bare... Øh, hva heter det for noe? nå? Nå gjør sånn Vi mimer Mimer, ja mm. Hå, Rett og slett Neida, vi gjør det <laughs> Jo da, vi gjør Nej då. Eh til alle som hørte på oss självklart, alla som hör på radio. Shout out till alla som hör oss på radio. Ja, och og Så låter og på oss på någon gång. Ja, det är lite på nattar jag ändå. Jo, men visst du brukar øh, ju Ja, eller höra podcast. Ja, nu Tack. Tack för det. Uansett. Tack för du kom Stefan. Det skulle bare Sergjonsil. mangle. Hit. Duker opp Der har du opp På ja. min stand-up opptredning du ikke Ingen av dem God nyhet av den nå Eller søk opp god nyhet På där du ville søkt opp En podcast Denne kjem nok ikke ut På hjemmeskjemmet første For der har vi ikke Tilgang lenger Nei den er sperret den ja Ja Men kanskje finner vi det jo Ja <laughs> du ta det en dag Du har tid Har det bra i alle fall da Ha det